قرآن مختار مولد ان کو دمولانا کاری شبیلہ سیب درس کوران دا 10 نمبر کی سٹھ چب مقام تو تالا ہے بینک سر جمعات کی پچو بیسو پچیس چھ دوہزار گیار کے شہر ہے دا دید دو پتہ یا ساتی اشاری توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس اب تو رحمان پلازا آنیز دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 айونکو پرکټه تاسو الله تي هغه پرکټه کي حضور کوم چې تاسو په ساتنه کی دي الکه کوم دي خزر په نکاح راغلی سره اولاد راغله له پرکټه راغلي اته ساتي ددا ته اعتراضینه دي کته نه ساتي اته ول امور سره نکاح کولو کبل چې اثر راټول شي هغه سرستاني کان کیږي ښه په هیغه دا کړه من لسای کوم ده خصوص تاسو نا الله کی آغا خذي د خلچوم کې تاسو میلو شی بهن نا د هغه سره ها که صرف نکاح دیو کو خلوت صحیحه دی ومنه کلام میلو شی ومنه طلاق دی ورکو ل بیا ولا لور سره نکاح کول شي فالا لم تکونو کچری نی تاسو د خلچوم نکاح کوونکی بهن نا د هغه سره فلا جناحه علیکم لنیشته ګنا پتاسو وحلائر و ابنائکم حرام دی پتاسو باندې خذي تزامن او استاسو حلائل جمع دا حلیلی را حلیل ستوی خزیتا ستا خزی لزوی خزیتا کم زوی ہوئے اللذی لاغ زامن مل اسلا بکم ستا سو دا شاگانو نا پیدا دی نولی دا ست زامن پکشتے کس تا ستا دا, دا شانو نا پیدا آو لکا متبناو زوی دی تور تورتوائی زما زوی لکا زید بن حارسان ردوی اللہ تعالی عنہ سور احزاب کی براشی آل پیغمبر علیہ السلام متبنا نفده قید سرا لمتبنانا احترا... احتراش داغا قضا تالا روالا قا قضوی توب دی نیووله لیوه رضایی زویه تی نه دی مراد متبنان متبنان ستا وی بابی تفاعل دی پو زور دی زال لزویه کرده لزوی معامله و سرکاه داغا قضا تی اگه اطلاقه کی ای اگه مرشی اعنو عدد تیرشنو تالا وان تجمعوا حرام دي پتا سو باندې چا مکول باندې اختاي د دو خیندو کی فقاهه دلته یو قانون لکی هرغه خذا چې پاږي کی یو سره یو خذا مقرر کی خپل ما بین کی نکاح نکېږي رداسي خذې تو په جبه په نکاح نشه غسته ښا لکه دو خیندې دپوګانی ا ها دو شي غالي دا خپل قرانای کی نکاح نکې کنا هغه ته په نکاح نشه غسته باغي ها که یو تلاق کی ان الله ما قل سلا مگر هغه چې د قران دراتهونه مخکې چا کړيدي د وخېندې په نیټه هغه ګنا نه بچته خوست چې قران راغه هغه نکاح ماته او باطلله ان الله كان غفورا يقينن الله بكل رحيما رحم کول کي پن لا سما والمحصنات حرام دي نکاح ها په نکاح کولو شو خذ سرا من النساء اخذنا د بل په کې دا تو سره نکاح نشو کوله مټیزه دي بوت کا تو سره دې قانشي کوله او دې خپل نکاح کړه والمحصنات حرام دي پنيتا کړی شي خزي مینال نساء اذ ختنا الا ما ملكت مگر هغه خزي چې پنيکاولو کې امالکان وی خلاصون است او کافر سره او ځانګري الا کافران خاندان جوړ دي اتد امریکین دستان د چین او د روس بنگالنا دا ده نه دا کافرو د وطن ناراو است په جهاد تي اگر چې داغي خاونل تشته وطانی دا سره کیږي اسکا له چې پردایو دې کښپلې دغه مستعمل کتاب الله حکم کړی دی الله আলাইকুম طاسو حکم کول او حللکم روا کړی دی تاسو سلاماورع از علیکم آغا قضی چې سی او عیدت ندینا ان تبتو چې تاسو ولټوي بام علیکم پمارونو خپلو ماهر ورکه ازی مال کتوای کچ زبا زبا شرطه بازارتہ امال بو ورکم نہ نہ موفدینہ حال کې چتاس و سره نې کا کوي غیر مصافحین پدا حال کې چنیې zina کرون کې فما آغا فتی استمتعتم چتاس و سره نې کاو کې بهې پدې نې کا سره منون ند دی خزنا استمتع مراد دلته متان دخه شیاګان وې متحروا د متکم نې کاته وې زوستانه فائدہ اقلم 50 روپے 50 روپے نشیاګان وې داروا دی کا مغ واردانی کا حرام ده چا حضرت علی سے وہ حرام دےیدہ حضرت علی سے آواز کئ ا مسئلہ ولا نمنیخ راز و خیبر کی او سو وقت پاره دار او وقا اولی قائم وقت ما سره دمیاشتې نکاو کا او ما سره دنیا میاشتی نکاو کا په سیو خپل حرام ده نفمستم تا تب مطلب سره استمتا پنی گانی دانی وسره وکو فما ها استمتاتم که تاسو تی فایدا واغستا پا نکا بیهی پا غی مل هنه بیهی پا دی نکا مل هنه دا فرید و دا محرون ورکول الله فرس کری دی په فرس کولو و لا جناح علیکم لشت دگونا پا تاسو فیما پا غی کی ترادویتم که تاسو خوشالشوئی بیهی پا دا غمار منباد الفریضا رستن مقرر والینا دو زرد مقرر کی او سې سیوا کائے ذو زرا مقرر کي حضرتو وي مال زر ما هر شي خوشاله وي په خير ده ان الله بيشکه الله کانده عليم البو يا حكيم حكمت والزاد واخر الدعوانه الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا انت العلیم الحکیم سورة النساء آیات نمبر پچیس پینزم پارا آیات نمبر پچیس پینزم پارا سورہ نساء پدرو حصہ کی تقسیم وا رنبنا حصہ دړمپنیا آیات نا تر 37 نمبر آیتہ پوری پدی کې هغه احکام الله بیانای چې هغه د عوامو پبلک پمینس کی دي دوی مه حصہ د 58 تر 134 پوری دې کې هغه احکام بیانای چې په مینس درعيه او درعیت په مینس کې د بادشاہ او دما تحتانو په مینس کې دي درمہیسا له 135 نا تر 176 پورې چې د سورې نساء اخیری آیات په دې کې نمنن کو تایر او سورنی ورکي او منن کو تا زیری بشارتونه ورکي لسم حکم روان دي په دې آیات کې الله مسلمانانو ته اسانډیا ورکي کده چې طاقت د آزاد خو مومنانو نی لوپیا دې دوینزو سره نکاح وکړي نو د 25 نمبر آیات کې دوینزو دو د نکاح اجازت بیانوي او غوا دا اغای دا مالکانو پا اجازتی وما لم يستدویعا سوک چنلری منکم استازونا فولا طاقت این کحل محصنات المقمنات دا نکا کونو دا غنا دا زادو خزو مومنانو سران فمم ما فس نکا کی آغا فزو سرا ملکات چې مالکان وی ایمانکم خلاصن استاسو آغا فزو بسو کې من فتياتکم دوین جو استاسو نا المؤمنات چې ایمان را وړول کی دي دې آیات کې دوه قاعده کې خدل ابالمؤمنه دا قیدون دا پار دا غوروالی استحباب دی که آغا چه ری مومنه نی وینزه اینو تو سر نکا کولی شی و غور خبر دادا دا چه مومنه ای تو سر نکاو نور دا اهلی کتاب سر نکا کیگی یهودنه او نصراننه سر اگر چه آغا ای ایمان ندی راوڑه او نکاو سر کیگی چته دا چې وینځي سره دی کاوک چې هغه ایمان راوړي والله اعلم الله پويږي بي ام ستاسو استاذ او کويمانلو بادوكم سلس تاسونا مين بادن پیدا دي د سنونا آزاد دی او که غلام دي دا نه راو خوښه پیدا دي له فان کې هو لنا تاسنیکاو کې د وینځو سرا به اذن اله لنا په اجازت تمالکان او دا غي وینځ چې دا چا او په بلې ناموسه عملي ابل له په نکاح ور کوي دا غي نکاح چې مالک اجازه ټوکی دارنګ د غلام نکاح علاغي کیږي چې مالک اجازه ټوکی و آتو هنه تاسو ورکی اغا وینزو تا چه پنیکاها واغستی و جور هنه بحرون دا غی معروف د غرف مطابق سمر مهر تاسو گدائی اغا مهر غیل ورکی نو مهر خود وینزی نکیگی مهر خود چا اغا چا کیگی چی دا وینزا دا چادا غلام او وینزا اغا مالک نی مالک دا اووینز یو د غلام هغه سوکی چه د چایي مو صناتن ودا سه حال کی چی وی دای پاک لمنه غیرا حال کی چی نی وی بدلمنه چنی کای کړي او بدلمن سماتل چنی کای نه کړي علاغے آتنا دا حدن دا حدن نو سماعت لا وې ز سرابلیکا کوي الاغه اته نه چې غلط تعلقات وساتي ولا متخذات اخدان الې وی دا وې نیون کې یاران لرا چې چا سره ناکار تعلق ساتي داسې وې احدان جما ده خدان دا خدان پټیار ته وې لونکیو کوي زنا بل کې پټیار وزن لنیوي فَإِذَا أَحْصِنَّا كَلَجَدَ دَيْنِكَ وَقَلِشِي فَإِنْ أَتَيْنَاكَ جَرِي دِوِ زُرَات لَوْقْدُ بِفَاحِشَةٍ فَزِنَا سَرَا فَعَلَيْنَا نُدِي پَدِي وِ زُو نِصْفُ مَا نِمْدَا غَزَانَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جِپَا أَذَا دُسَنَا لَاوَدِ مِنَ الْعَذَابِ دَسَ زَالَا أَذَا دِ زَنَا نَزِينَا اُقْرَا وَادِ شِي نَوَ نَذَا غِي حَدِ سَلْدُرِي سوره نور کی ورایشی لہ دصول درو نیم صدا 500 وین تا دا اون دی او سراد دی کانے zina او شوا انو دیل وسزا 500 دوری ورکی کی رج وین دی لنیشته دانی کا د دا وین ز سرا دا غچا د پارا روا دے خشی العناتا چی ریگی د zina نا منکوم ستازنالب وهخبر دا د چې اعزا د زننا نه سره ن کاو کې چې داې چې و سرو کې د د پاه چې زینا بشي تصرو ص کوول ستاسوو د نقا د وځنا خیرلهکوم او غړدي تا له پ چې وځ د پهنی کا وغستا نوستا به چې برټول دا سر وځ غلا چې دیا و. لو خپل بچي ټولي غلامان اویزي جوړای او او غفور الرحیم الا بکل کې او رحم کول کې دے آیاتونو کې د 24 نوخ لتر پوری دا لفصل اور زل راغله دے والمحصنات رم بده وګورای لو بیا دا اوس آیات چې کوم وې اين ينك حل محسنات المؤمنات نوبیا ور پسی محسناتن نوبیا ور پسی فاذا احسننا نوبیا پسی على المحصنات من العذاب محسنات لفظ پدیده کې کیږي زړه سره هغه لري اته اړيو ځان له جدا جدا مانړه رومبه محسنات د پاره پسر کیچره داغه مطلب هغه زنا ندي چراګه پنیکا کی دبل دازم ورپسې چراغه محسنات المؤمنات ندل تر محسنات معنی آزادې حرې ورتوي یو وينځره چې مسلمان د کافر سره او جنگي کې او دا غي نه کمې خذراولي نه حقیقت سو وينځي آو سمستانه په وطن کې چې کومې سنانه که مالداری دیو که دي دی نو دیتون تحره او آزادی وی نو نمبر د محصونات نمانا آزادی نو درم نمبر دی محصونات غیر مصافحات محصونات غیر مصافحات دلتا ده محصونات نمطلب سره نکاکون کی لکه سنچ رنبه محصوناتو نوار پسی فا ادا احسننا کله چې د دینکا وکړې شي نو دلته مراد نکاه ده نو هر پسې نصو ما على المحصنات د دینه مراد ازادي خوځي دا یو لفظ دی قران کریم دی دا چې 15 ځای راغستې وي خدای یو ځان سره لجوتا جدا مانادا په شوي کنا يريد الله غاري الله یا ب longo حالا و حرام در تا نها بگان که چه دار حوا دی و دا نها روا دی ویادی اکما او روان نها قeras در روا و دا نها بگان فرق شو یا بینا لکم مطلب دا دی چه احکان در تا دار واگالی و نها بیان باگ چه دا روا دی و دا نها دی او یادی اکما مطلب سره اللہ پی تالت توفیق در کینو حلال کیا او حرام و نزانو ساتے با حلالو دی روان کی او دا حرامو نزانو ساتے لہذا دی دو الفاظ و فرق, فرق تے و یادی اکم او روان کی تازل را سنن اللذین و قانون دا خلقو من قبلکم چستا سنن مخیو مخی انبیاء و مسلمانانو اگر اید پا روان اللہ دا نکاہ تریقی داتی مقرر کروی و یتوب آلیکم ان دې ربانيو کې پتااسو والله عليم الحكيم الله په اوه حکمت وعلى ذات پتاسته خپل حلال او حرام بیان کړو دې آیاتلو کې د وین زدنیکا بیان وین زپیجنې چاته وای چې مسلمان د کافر سره جنگو کیه او لا مسلمان تا کاویابی ورکی عل مسلمانانو کوم امیری غد کافرانو سړیو خوځي دا غین غلامان وینځي جوړ کی خپلی تلویزی سره دا مالک نکاند کیږي اغه نه دغه شی फायदा غستې شي او چې بلچای او ازان له مستعملای انو دیو سره د کاله شي خو چې هغه ورته اجازه ته کی اواغه بوی مالک سره او ته چارو ځو مونږه نو په لا फायदा وتی بدلی اخلو ایو مالک را او ک هغه اجازه ته کی چې هغه پورته بوزا رشید دې آیات کې الله وایي ما کو حلال او حرام تاسو ته بیان کړو او به د دنیا کې داسې خلق شته چې خور مر نه پیجنې ایوي څو ازمکا او لارنګې خدا لا مشترک مالې بس فائدې اخلا لږ داسې خلقو په سیبندې صحیحا ما درته محرمات بیان کړو څوار لس محرمات تی پسندالاو کې ان دينه چې سوای غص تاسو د پاره حلال دي اغه په 32 نمبر آیات کې او 22 نمبر آیات کې او 24 نمبر آیات کې تین ځله الله بیان کړو نو زدې دا کې وي د خلکو نه بزانس ساتي ويريد الذين غوايا خلق يتبعون الشواتي چرواندي خواشات او پسي شواذ ساتوي ځل به غوړي ځل به غوړي چې د اچار مې وکړي راغایي غواري انت ميلو چوړې تاسو لرا مايلن ازويما محرماتو تاها واره خور مور پاک مگور آر ویرا اما اسیه خورزا پاک مگور خو کا تھا وار دانسی قلق شتی دنیا کے خوا ویورید اللہ واری اللہ ان یخطف فانکم جس پکی پک اللہ استازن اقبل حکمنا وخلقل او پیدا کلشو دے بنیادم کم زورے خلقل انسانو من عجل خلقل انسانو دعیفا انسان کم زورے دا یو لسم حکم بیانی یا ایو اللذین آمنو و دیمان خاندانو لا تاکنو تاس مخری اموالکم معلون دیو بل باینکم اخفلکو رنائی کے بالباطل پنار و تریقی سرا دا آیات سور بقره ایک سو اٹسی نمبر آیات تیرشوی دا بالباطل التومو سوت مکو، جواری مکو، ریشوت مکو، غلام مکو، داکا مکو دا ناجعیزی طریقی دی پا دی بانه دی یو بالمالو نخری ایلا انتکونا مگر دا چیوی دا معاملات تجارتن خرسولا غستل عن طرازل پرزامن گای من کم ستازو نا خرسولا غستلو که یو بل بالنگتو کئی بایع مشتری دوار رزائی انو دا جعیز دی نو و لا تطلو انفسکم امو اجنه یوبلرا انفسکم یوبلرا ولی یوبلرا معنی خدا د خپل ځان مو اجنه نه یوبل بل اجنه زکه دا بل انسان مستاغ تکي دي دا د شلکه چې تخپل ځان ووجو یا کا غوجنی رداغه په ایواز کې او قصاص کې بته ووجل شي نه خپل ځان دی ووجو اته د جاهلانو کارځي ګولای خوري توپک سماجه سال تولوی لارا زیزان لا را و مو و رو را زیان له زور ور و بس زان اړو زوما غداه جاهلان کار دې مسلمان خو کار د جاهل کوي یوبل اخفل زانو نه موج نه ښا ولا تقتلوا تعصموا اجدی انفسكم خلصانو نه قدکوشي مکوای ان الله بیشک الله کان دې بكم رحیمه فتا سو مهربان نسخه من کړی د قتل دی یوبلنا ومن يفعل ذلك عاچدا کاروکو عدوانا فظياتي سرا وظلما او پا ظلم سرا عدوان مطلب داره حقوق العباد کي زيادته او ظلم مطلب داره چې د خدای نه فرماني او پر خدای ويو بل موج نه دی وژني فصوف منبرن با سودي قاتل لرا نارن ورتا وكان ذلك على اليسيرا خلا کوئی ما بسكنن باسی wala waya kana salika de da musliman basl dozak ta ala allah ya sira asano agh to kidi we enta jatan ibuka ba'ira matun hauna anhu lukafir ankum sayatikum waludkhilkum udkhalan karima zaher ke ayat shart lagai kada ghatu gunahon nazan satin walaw azar tamaafkum oda matlab zaman fa نا مطلب نلے. دا مطلب نه لې کله کا د غټو نزان نه ساتنه د والو زر تعالی نه ماف کړي نه نه کله غټو نزان نه او والو درته وشي ااو تا دسکا موسکا تلاوت کې دا کارونه کانو په دې باندې الله والو ګناو نه ماف کړي جمعه ترازه منځله والو ګناو نه ماف نو دا کې د پاره د شرط نه دي ان تج تنبو کبائر ماتون هاونه انو لو کفر کزان د غټونو ساتینو زبتا تمافي کوم دا وړو دا مطلب نه دی آیا مراد دا دی چې د غټونو مراد کفر او شرک ته کو کفر شرک نه ځان ساتي ان والو بپ مسلمانای کی در تمافي کیږي الکه غټ ګناونه کم دي رسول یې نه سن راواخل تر د سر تردیزه پوری چې کم ګناونه الله ذکر کړو دا غټ ګناونه دي یا شرک ولی قتل سود دی فروز ده جنگ بانه ده کافران نه تقیدل لی او سهر او جادو کول پاکو زنانو نسبت ده زنا کول لی نه ده غٹ کولاو نه دی انتا جه تنگو که تاسو ڈڈا کوئی که بائره ما ده غٹو آغانا تنهاو نعنو چه تاسو ده غینا ملکول شئی نه کافر اوبری جو منگ عن کنستاسو نه سیعاتکم وارگوناو نستاسو و ندخل کم عنان باباسو منگ تاس لر جنتون تا. مدخلا پنن با سلو کریمه عزت مندو جنت جلر شي ان ده د عزت تي ولا ت ما فض الله به بادكم الا سمت سم مطلب دي الکه سړي سره مال ډيري عزتي مرتبه وچي تهي ان دوی سره حسد کوي چې می ووجله ادا مال راج رالې نده تمن تمنه یا تمنه یا تمنه یا تمنه یا حسد کول حسد دیتو اخوهی ده دن دا, دا واخلی هماله راکی او غبت دیتو اخوهی ده دلی چه تاس ورکلی داتی ماله راکی نو دا غبت جائز ده او حسد کول نا جائز دی و تاسو ارزو او تاسو خواش او تاسو حسد مکوی ما دا فضل الله چه خوراواله ور کرده اللہ بیهی پاگی بعد وکم زنستاستالا بازل پزنو لر جال سرولارا نسویبون برخدا ممہ داغینا ایک تصبوچ دیکم حمل کرده سرووی پا میراس کی زمنگا حصہ دو چند دا انو که منزونا و دسونا کونو چه ام دیر سوابی اخوزووی پا میراس کی زمن حصہ کم دا انو که گناہون را نکیگی انو چه گناہ سزا ہے ام کم ای لخلای وینا دا دا چې بد دیو کرو بس اغا با سزائی که سغیو که خزائی دانا کی له با زیادی سوابو اخزیل با گناہ کمی لر رجال صلو لرا نسویب براخدا مما داغنا اکتسبو چدی صلو کری دی وللی سائی خزو لرا نسویب مما داغنا اکتسبنا چدی خزو کری دي واسعلو اللہ من فضل اغوالی دا اللہ خپل الفضل و لکا پیو بل بانی حسد مکووی از اخلاي نزان لغو را کلم چې مال دارا کې مال دارا کې دې درما دي مخلوق سره دی سکار دی للمه علم ورکړي دې لمه مرتبه ورکړي دې لمه غاډي اوجدادو نور کوي توایخ وایدا د نواکې مال لای راکې نو دا شی وایي کنه فایده پاکه ده مال راکې کنه دې ته اولي ده نه اخني فل دې په وی کې واس ال الله مل فله غواري ده الله لنا الله ان الله كالعلم بكل شيء عليم زكدي الله بارش زبالي پويا ولكل ولكل حريه وكسلرا جعلنا غرزاول ديمن مواليا وارثان مما داغنا ترك الوالدان جفيدي اغيلرا مور ابلار والاقرب المستدار بلار دي مرشوا ورد مرشوا على غيد سمال فاتشو انو تدغ اغي وارثي ابتاخلي ارشتہ دار د مرشا مختا داغه وارث نور نشته رور د مرشا داغه بچی نشته انا د سټ دی دار دا دی داغه میراث پتاخ ولذینا اکسان عقدت ايمانکم اغه کسان سره عقدت چکوټاور کړه ايمانکم خلاصن استاس فاتوهم ورکه غیتا نسوی بهم برخدا غای دي تا په شریعت کې عقد موالات و عقد موالات آګه لوس کاول د دوستای له دوستای له لوس دي چار سره وکړه نو هغه سره دغه امداد کاوه دوستي دهパイ پلانې زمما دوست ده نو دا نه چې داګه پومستا پمال کې داګه حصہ ده میراث دا سره امداد کاوه عیاده چې د خپل موالات تعریف داري یو سره یا په مسلمان دي میراث خوري نشته نېر واستپلاشته نسوښتي او عربی هم نه دي امعتقم نه ده دبل آزاد شوی قوم نه او هغه تا ته وای کماسه په دنیا ته س جرم جنایتو کو نه زماده جرم جنایت تو جرم به توار کای او چې کله زمرد شمه او زما مالی نابستا میراثي ابتاه نه له ورته ویلات لاس لو چې کله دغه کس مسلمان دے سڑے دے خزره وارثی نشته عربی عمره ادب الازاتے غلام عمره نو چې تل هغه مرشي لا چاله چې لاس پلاس کې اخیو چې کله زمانہ په دنیا کې سو سزا اوشي او د هغه جرم و تا ورکه اده ورته ټیکتا نو چې کله دغه کس مرشي نو میراث په ده اخلی لا چا سره چې لوس کړندې ته په شریعت کې عقد موالات وای دا د صحابه کرامو رائدا او د امام ابو حدیفه رحمۃ اللہ مذب مزبد او تعریف پدا یاد ساتای مسلمان سر سا سړیو خوځي چې دا غو وارث ني او درنګ هغه عربي ني او هغه د بل آزاد شوی غلام ني ابله یو مسلمان سره دالو زوپی کما په دنیا کې څه جرم وکړ دا غي سزا به تورکای ها نه زمہ لاغی صواب ته دنیا کې ورکه او کله چې زه سا ورکم ازمانه سپاطی شیا بستای نه دې ته په شریعت کې عقد موالات وې نبی آدم منسوخ نه دي چې دا شرایط پکی ولذینا غسان عقدت ايمانکم چې غټه ورکړی دا خلاصون استاسو ايمان جمع د یمین دا او یمین ویل شي خلاصتا دا. دا سی وڅروادو کې او بر سر من پختانون دا چې ورکه لاس او شو شوی خبره کنا لَدَرَ شِبْعَ غَيْم كُل فَعَاتُوا وَرْكَغَيْتَ نَصِيبَهُمْ رَقَدَ غَيَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَ اللَّهُ كَانَ ذَا عَلَى كُل شَيْءٍ شَيْئَ الْفَارِشِ شَهِيدًا غَوَال الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ لَا ذِي عِرْضٍ حُكْمُ دِهِ الرِّجَالُ سَرِ قَوَّامُونَ دَي حَاكِمَانَ وَأَبْصَرَانِ عَلَى د فَخُذُوهُنَّ بِحَاكِمٍ عَامِرٍ وَنَاهِ سُو كِ سَارِ حزب حاکماني حکم حزب بادشاہانی سړي وي داولې وي بما فضل الله په سبب داږي چې غوروالې ور کړې ده الله بعضهم سنیدین انسانانو ته چې سړيدي الا بازين ان پزنو انسانانو چې خذي دي الله سړي په خزا غورا کړې ده ابلوي بلواجه بلو صدا چې دا سړي حاکم او افسر او عامه را منتظم په خذو دی، یو وجدا خدای غورا کړې سړې ادرم وبما الفقو په سبب داږي چې خرج دا سړي من اموالهم دخپل مالون په خذو فذل مالون ور کوي ډوډای جامو ور کوي کورین ور کړې ده دا دو سببونه یو وهبي یو سببې یو خدای ور ور اول سبب دا چې خرچه پی کوي دا خذو تقسیم فصالحاته له قان خزی قانطات تابیداری وکید خوندان خپلو حافظات ساتون کی وې د مال او د ځان خپل لیل غایبی پاغه واخ کی چې خاوند وصل نی د خزی یو به د خوند تابیدارې اځم د خوند د پروازانم ساتي په دیوال بسر نوچتای په ورن او کوټو ته ورترور نه پیږي چې پر دوه کل کوټه ګوري اځم داله د خوند د کوټه لخاول د خزانه لخاول د بچو حفاظت پکې دا دو صفاتونه چې کما خزکی وردانې کا خزرہ به ما په سبب داغه حفظ الله یې ساتلې دي الله دې خزولره پکاوندانو الکنا کارا خزر دا لخاول خبرې تاو خبره نه وای لخاول نه فرمایلي لداو دا په سټیک کای درې نو سخيري اب اول ورکه په ترتیب ټیک ټیږي اولاتی اغه غزه تخافونا چې تاسو یریږئ لو شوزهن د پخوی له اغینا لو شوز پلمانا سورہ بقره کې تاسو ویلې وا عزیرا علی السلام اغه خر نون شکو سم ملک سوه لحما انشاءسته وي پورتا کول توي لو خزه په خاور ځان درپی را درپی چې ته پکلاس یې هغه دا دا خاون نا دا خواهون خبره منی؟ نا نا خواهون تا پتو لگه جدا هماتا سره نوی فائزون نا نسیت ورطو که تا ورطزان خکاره که چیزو گرستا خواهون دیم اذا خواهون پا خواهون حقی نسیت ورطو که لکه پده سمش و خبر اخلاسه وحجروهون نا دیمان اسخان جداکی دیلرا پریدی دیلرا فی المدواجعی پاغزایونو دم لاسته کم کات که چی تو سر او کم سادر او کمبل چی تاس دوارو پا شریک آغوسته ده اگه کس جوداشه لکه سری لوری او خزهی نتا بوی چی بایی ده کور خواهون خوزمانه خفه ده نو سما باشی لکه پا سما نشوا ودری بو نا دره ما نسخا. او های تاسو دی خزه لراز پا دا غزبان نسخوی دی ورکری اپا اگه خزه نشوا ودری بو هن نا او خداسی به وای چی ساډو په مډو کې علماټ نه کې بس قران دا دین اوس کې او خو دې سره وساميږي فعل اتانکم کدی خوز استاذ او تابعداري وکړه فلا تبغوا تاس وملټوي علینا پدې خوز سبیل بلا لار کې طلاق دي بیا ول طلاق ور کوو اخیری لالي بیا صدقه نه سميږي ان الله تعالی علی الکبیرال لاسلو وي یقیناً دی الله پات پورتا او گازاتو زتا سو سره نرمی کوم نو تاسو دې خپل حضور سره نرمی وکای او دای سره پوسورو چلای الکه خبره ترانه شو لو بیا ولخد یی د خاون په میان کې کور کوي اغه وکای و ایل خفتم ته یریګی تاسو شقاق بینهما د خلاف نا په میان د خځه د خاون کې خفتم جمع را لا یوی غل تا دا سالی تا بار ده اولی غالی تا دا خزی تا بار ده اغیب پویا شو چې دا پلان از دا پلانی کور قرآن ده فباسو مقرر که حکما یو منصف من اهلی دا خاندان دا خاوننا وحکما یو منصف من اهلی ها خاندان دا خزینا منصفات چی چره منصفات مقرر وی کنا نو قرآن دو خیخا از اینکا چازرا مناظرا مناظرای اغیوی چی حکم بیو یا زمن بیو د حکمان به دوی یو به یو بستا شوي دلیل به سر تا سره د کمم ځای قر سره خپل حکوونه غوا ځه خپله اقرآ شو دوه مقر ک یو د خ طرف نه یو د سرید د طرف نه د خپلانولی مقرره دکه خپل ترورتهته معما ته د خپل قر او واه خو خاصت معلووي چې دې دا کماییدي او داسې فول دي او دښ غې تو معلوي چې داې لور د دا، داې قرورزهه د داې دا روره ده. دا. دیکھ دا کامائی دی اور دیکھ دا خوبائی دی نو پا سریتا پتا ہی کا نا نا دا سے سرے با حکم مستعمل آئے گوہ مقررہ ہے چی پا دنیا په کارونم پوئی گی گو ریقا ایسے نا چی دیو بالحقوق ضائع کی یوری ای خاجی این یوری دا کچاری واری دا دوالا اصلاحا روغا قول یعفق اللہ علابه توفیق واچي پميان دي دوړو حاکمانو کې سالسانو کې به توفیق واچي دغه ما دا اريدا کچري غواليدا دوړو منصفان اصلاحا کور جوړون دخذ دخاون يوفق يوفق الله توفیق ووچي الله بينهما پميان دخذ دخاون کې ولک یو پر توک د پاس او د سوچي زز مجبوریم درته ویلی لړبشم خبري به کوم نه لکه دواړو دایراده کې دا کور وغو الله به روح کینو نیت په صفه په تاریخه د خزه د خاون کور روغه وایخه چرته ګور روان نه کويخه کله شیطان په ډېر خوشالي لوچستان سو په کلی کې په گاون کې اپدی کې د خزه د خاون خفتانی انا د خپلې د پارا پاسه انا کور ولا روح ک الله با اشهر گئی سوره نساء حقوق دي کنه حاجي الله مساله د توحید بندگیو کړئ دا الله ولا تشریکو تاسو محصدار کوئ بیحد الله سره شيئا هیچا لا نفیر لا نفیر لا نقبر لا او له درګا را نه زیارت لا را اسین چې الله سره وتره مدد چاواز کاي اسین چې هغه توم سجدہ کاي خړ توم کاي داغه پلوم نظر نیاز ملختی ور کاي دخلې پلوم ور کاي شرک کا باندې خدای پس حق بیا د مور او پلار دی داوید مور او پلان سره کو زل ذل قربا داوید خپلوال سره کو ول یتی او یتاما د یتیمانانو سره کستا پلی او ک پرا دی والمساکین او ختوید غریبانو سره والجار ذل قربا او خ کوي د گاونډي سره چې خاوند خپل ولای دی ولکه گاونډي دیوم دی خپل دیوم دین الله وای خو سره کا وا آیا والجار ذل قربا تا چې خاوند نیزه کټه تا ته نیزه ده په گاوان کې وال جارل او خه گاوا گاونډی د عرف سرا چې سوکته په ډاسن کې د سرا سورته سټ کیور تزه پرېدا او کلاس پهلو ده په س وخت کې د قران درس له سرازي خبرتګوره ده عزت خبره ورته کوا منا محبت ساته سکول کې کالج کې د مارګریډ لري الخوا سره کاوا اده لاري مارګریډ لري خوا سره کاوا اده کور مارګریډ دی خزا مار دې له خوا سره کاوا واسا وال جار الجلوبي اوه گاونډي د علق سره چې لري سره واسا حيب الجنبي اوه مارګریډ د علق سره صاحب کې سره مارګریډ رومبه معنا دا و واسو... زه <تصفح> ج... غلط شم وال جار اغا گاوانڈی چې لري اغا سروم خکوا بلچم کیوسیگی یا بلتا بروال تاسر خواد کیوسیگی اغا سر خکوا وال صاحب بل جانبی او خکوا مرگری ده الاخ سر کلاس فیلو ده ده پا در سر ناس ده سفر در سر روان ده خزای د ده کورو انو ده ده الاخ مرگری خوا سر کوا ومن السبیلو او خکوا مسافر ده لاری ده زوی سر وما ملکت ایمالو اوخه کو یا غجاسره چې مالکان دي خلاص ول استاسو غلامان دي وینځيدي پده سامانان کې پده سامان کې ستا فقيران دي ابا غوانانو دي کانانا برخو خوار دي دي الاخوا سره کلا ولكه سورې نه س او قران د عمل چلول شي کنه دایزي کم یونې سم شو شيرزم الته وي مساوات ته مساوات خو په قران کې خو چې ته قران نوائے. زیاد تو ګور کړه دا غاوان حق شته دا, دا غریب شته دا رشتہ دار شته دا خدای شته دا وره پلار شته ستا ل باغوان دیکان کاند غلام شته تر کې سره چلی کینه بچې لګو بوز که چه اسکا زانتا مکا سر شور ها دا ستا پورا پیزی دی مزدوری واخل اب وې چاچا سوا که hin واسی را سره کوم اصل اصل ستا کار خو سما کار وکړه سیمټ برابر لړل برابر ترکان او دې سره سېفو کارپول لاولې تا دا حق ادا ته بچي ورته وې انو بیا ته ګوره کله چې چل کې ان الله بهشکه الله لا يحبوا خوغن غني من هغه سوک ته نه چوي مختالن تکبر كونکه فخورا دسمار فخور جاتوي په صفاتو نه کای ای نه دا داسه سخی مازه دا داسه بدر مازه دا تو مازه دا کوم هیڅ پکینی دې ته دوزمار وای خدای وای زمای دوزمار نریخو خپل مناقب بیانای خپل صفاتونه یې پکې سنا خدای وای متکبر غرور ولا حلق دا زمانه دی خو خو او دا رنګ خپل صفاتونه چې د ځان بیانای کلا الودامه ونه دی الذين ذا خلق يبخلون تشمتيا ويامرون الناس حكمت خلقته بالبخل فشمتيا ويكتمون بطي ما غنيمتنا اعطاه الله جواركري ديت الله من فزید فضل خلنا حدیث کی راضی خوې پس خوشالیږي سپلای د لادر کې په خوپو کې ورته جامع پٹ کے او پټ کې او د لادر کې واغون د ورته ادا وای د خلک ته راځي خوې بری خوشالیږي علم د الله درکړې بیان کا خلقو ته الله په دې خوشالي دا شو پاراته او اندازه من خاق ساری دا من جاس نته واي واي وعم بعد نعمت ربك فحدث پیغمبر تعالی او قیامت کې چې دلدار کړې دنه بواد پیغمبر او د جسم او د جامو د قرانکونو د دې په یانو تعالی ته او خایا چې خوی لاستا جامیده ورته پټي وی زیار خیخه دوبای ته چې لشی ویزا ول الله تعالی خر نه اخلاص کی لخر نه الو دې سویټي خوایره تاسو ته شکریا له هي به خواندا لخلې بیا څنګه بیا راو لېګي بیا غا خرته کینی اټاٹ کې چلی تا او کنه الله شکریا دا کول پکار دی تننا لِلْكَافِرِينَ الكافرينا تارګ د ما دنا شكره د کاافرانو دپه عذاب مهمنا عذااس کوون ریالمال مخشو وال الذينا خل يفكونونه چې خرجي اله هووق پماللوناري الناسسي دپه د خري د خلکو وال منونه بالله ایمان راي پله والاب اليوم منخر نه پرووزروستنا چېمال الله جرراكي وما يكون الشطو سوپ ک ششيطان له غرا شیطان نا کار مار کرے دے ترغیب ورته اخلاص تا خو دے خرچ ک و ما ذا علیہم سبوج به پدی خرچ کول کو لو امنو بالله کدی ایمان راوله پاللا ولیوم الاخرہ پروز رستلای والفقو خرچ کڑے و مما دا غمالنا رزقهم الله چدی تور کڑے دے الله وکال الله بهم الیما ادی الله پدی وانی پویا ان الله یقینا الا لا یذم زیاتنک میفقال ذره فان ذا ذری میفقال وزن ده خا ا زرا سور میگی تویی یا زرا چکل و پخا منغا تاسو پستانه کی جمی کی ناس ور ب پورکړو دان غ انغرینه ب چا پیرو یو تفا تانبا ب پوری وا یو ب دینګړی غون تاکی وا انوار براو کو تاغی مخ تماکم پټای ده او زرو جوړ و دی تسره وی خا الله دور زیات چا سره نه کید سور میگی عمرون نه کید وإنتكو حسنةً كجريو داكار نيكي يضاعفا دو جمكي الله دي لرا ويؤتي وركي من لدنه دخبل دخ طرفنا عجراً صواب عظيمان لوي فكيف سرنگئزا جئنا كالج راول من, من من كل أمت داريو أمتنا بشهيدين گوا وجئنا بكار راول من تالرا على هؤلاء فدي أمت شهيدا گوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے بیٹے ما ته قران وایا عبداللہ بن مسعود سے ورتای سیب زتا ته قران و ام قران کو را لی گله تبه من توای وینانا زدا قران اور ایدل د بلخ وخ کلم ما ته بل و ما ورتا خوږي عبداللہ بن مسعود سے وای ما سورہ نساء شروع کلا اچی دی آیات لر عالم فکایف جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکا علاها اولای شهید محمد صلی اللہ وسلم ورطه باس او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترگونا دار والی وی جرل خواہ زبا فخپلو مد گوائی کوم دنیا کیم سرے وی پا مالی گوائی کری رکنا زبا فخپلو مد گوائی کوم زان سمول پا کار دی خدا سی رحیم او دا سی پیغمبر مشفق مہربان اللہ راکړه لکھا وی جړن لږ جرا کله کیږي چې سړی په قران پويږي نو محمد صلی الله علیه و سلم ته الله قران ورکړلو دارنګ عالم او محدث او شیخ القران دی ما ته وایي چې ما ورته غوګي چې ژفي پويګم نو دا به کله کیږي چې تاسو د قران ترجمه وکړي کنه پويږي په الله احکام سره سره نرمي پیغمبر علیه السلام ورته بس ک عبد الله بن مسعود یا مئزل پدغراز یود الذین خو خبر غنی اغه خلک تفروچ کفر کړه او اسو الرسولا نافرمانی کړه د پیغمبر سبق خو غنی و لا تو ثوابه ایمول ارضو ارمن دي چې هم ورشه وي پدایبانې زمکا سمات لګدې چې اوس پکې دلмун کې راته لړمون کې ابار نوی راوتې ښا کافرانو په پروس د قیمت دارمان کوي ا دخل رسول چې چا خلاف کو نه دارمان رو ښا ربما يود الذین کفروا لو کانوا مسلمین سوار لسمه 파ره براشی کافرانو و چې ارمان دي چې مونږ ایمان راوړې ښا محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم ته د لارې په ارمان ته هوکار بني اوس ځان سمول پکارلی ولایت تمون الله ا د انشي پټونه د الله نه حدیثا خبره الکدا ټول خبره توکلتی یاريږي ته امرې ممس وئ چې د موپ بند دخوا چې موک که نه دله د بهدر تاساني یا نه عملو دمان خاوننداو لاتهقبس ولاته تاسو مننیې کې غمانځته آسمان نه پچي. خذا صلی دے یوبل نہ شي جدا کولے استاپتلو انا سپاشتہ کی فرات دیتا نہ شوئفا نہ شراب و دویم حکم دی زاین راغه دنا شي په حالت کی مستمنیز دی کیگا سورہ بقره تم تیر شو فائدې اومشتې نقصان اومشتې نو دا ور پسې شو مانزه په دنا شي په حالت کی مستمنیز دی کیگا اسی نشي داسې الفاظ به وای چې هغه معنی یو صحابی مخ چا جوړای کړیو رمنگلا موزراکا نو قُلْ یَا لا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ هو صلیبین کافر کیږي خاص ځکه خپل اور ت مؤمنان وي خونه دی ویلی په بهوشه او دا دا ورته خی چې نه پويږي پایاط باندې چې داس سوام نو منیز دی کېږي ابلو امیان وای